שלום, משה! שלום, שלום, יום שלישי פעמיים כי טוב, מה שלומך? אנחנו שוב נפגשים, אני בסדר גמור, מה איתך? אהרון, בסדר? אז אתה זוכר, מוישה, שפיניש פטר התארח אצלנו? בוודאי, מה נהנינו מאוד. אז כל כך נהנינו. הוא הבאנו אותו עוד פעם היום. פיני נמצא כאן שוב באולפן, שלום פיני! שלום, שלום. יפה. ומה פתחנו? כאילו, כאילו לא... לא שמענו בכלל. כן. מה שמענו? מה אנחנו שומעים? אנחנו שומעים נעימה שנקראת חלילית הקסם. Mm -hmm. של להקה שנקראת הקולות הגבוהים, להקה ישראלית. אני mm מתנצל -hmm. שלא באתי עם הנתונים על הלהקה הזו, אבל uh, זה תקליטון שקיבלתי לצורך העברה להוצאה מחדש של התקליטון הזה, mm -hmm. uh, ארז טודרס, הוא פתח לבל בשביל להוציא את התקליטון. ו... הבן של uh, חבר הלהקה, אני עוד פעם מתנצל שאני לא זוכר שמות, אבל אפשר להיכנס לאינטרנט ולמצוא פרטים. Uh, מאוד הודה לי על העבודה הזו, זה משהו רגשי שקשור לעבודה שאביב עשה בלהקה הזו, וחבר'ה הלהקה, אני עוד פעם מתנצל, באתי לא מוכן עם הנושא של הנתונים על השיר הזה, אבל בהחלט משהו... היו uh, ב-1970... 1975 בערך. 70 ו-76, על כן. קולות הגבוהים, הנה חבר'ה, הם uh, נראים טוב. כן, yeah. תקליטון שהיה במצב לא הכי טוב, חזר להיות מאסטר. מבית, ל... מבית... מבית המועדון של קליפסו ברמלה. כן, זה התקופה. נעימה שנשמעת שנמצ... חוץ לארץ לגמרי. כן. כן, משה כבר יהיה מקפת אותה. הנה, שירה כאוס. ניסים סרוצי, שאנחנו מכירים אותו. כן. ייתרה, חיים שמואלי. בדיוק, הבן של חיים ו... שמואלי, אם אני מתכוון. כן. כן. אז, אז גם כשאני עושה עבודה כזו ובעצם בא אליי מישהו שיש לו קשר רגשי לשיר, אז זה מאוד, זה מאוד מרגש. אז במקרה הזה גם היה את הנושא הזה, לא רק הטכני. חלילית הקסם, <חדילית> הקסם> נשמעות קצת. הקולות הגבוהים, כן. <חדילית> <חדילית> מה, זה סון יפהפה. כן. וגם מוזיקה נהדרת. בייחוד עם החבר'ה שאני הכרתי אותם בתקופה ההיא. תשמע, אני זכרתי שהיה משהו עם... עם הקולות הגבוהים. הייתי שם פעם אחת. ו... שזה היה קליפסו? שזה... שזה כבר הפך למון, למין אולם לא, אה, סמכות? לא, לא, לא, כשזה, כשזה היה קליפסו, כן. אני זוכר, אה, נ... הגענו לשם כי כל ישראל החליט שם להקליט משהו. איזה משהו שהיה שם, איזה להקה, משהו, הגענו לשם להקליד שם. <laughs> וזאת <laughs> הפעם היחידה שהיינו שם בקליפסו. כן. אחר כך היה עוד פעם שהיינו שם ליד, זה כשעשינו את פסטיבל הזמר המזרחי הראשון, שיקלה, שזה היה שידור חי מרמלה. ועל הזמר מ בסגנון עולות המזרח. מהיכל התרבות ברמלה? היה היכל תרבות ברמלה? היה, מדבר? אז היכל התרבות היה חדש, לכן עשו את זה שם. לא, תשמע, אני מבקש סליחה כן. מכל הרמלאים, אני נשמע אותי כן. פתאום מפקפק בהיכל תרבות ברמלה. כן, זה. ואנחנו עשינו את הסאונד, זאת אומרת, כל ישראל זה הסאונד, הטלוויזיה, הערוץ הראשון שידר את זה, כן? והבמה, היה מישהו שאתם צריכים לשמוע מזה, היה קלרשו. אנדרי קלרשו. לא והקטע הכי יפה זה... כשאמרתי לעצמך כמה הייתם מטומטם שלא הקלטתי את כל מה שנאמר בטוקבק עם קלרשו. זה פשוט היה מערכון שלם, אמיתי לחלוטין. זהו, וזה קלרשו, שהרגשתי שעשו לו אחר כך גם את ה... עד כאן זיכרונותיו של משה ירונסקי. אבל, אנחנו רוצים מוזיקה. אנחנו רוצים לשמוע מפינים, אני לא האיש. כן, לא אמרנו קרדיטים. אמירה, אמירה, אמירה, המפיקה. אמירה כאן המפיקה, דוד, כי בלעדיה שום דבר לא זז. נכון, דותן, ודותן. דותן הטכנאי, כי בלעדיו בטח ובטח שום דבר נכון. לא זז. זהו, עכשיו אנחנו, אנחנו יכולים להמתיר על... פיני כאן לתיני. עם המון מוזיקה טובה. נכון. ואנחנו טוב. נקווה לשמוע כמה שיותר, ואת הסיפורים שמאחורי השירים והמוזיקה שפיני הביא לנו. אז מה אנחנו שומעים עכשיו? אז uh, תוכנית שעברה, uh, קצת דיברנו אז, חלק מהשירים שרציתי להבין, כן. לה, כן. לא באו, mm -hmm. אני רוצה אשיר uh, מספר עשר בדיסק הראשון, mm -hmm. uh, נקרא "קראנג" של עוזי פוקס. כן. זה בעצם uh, עוזי כן. והסגנונות, mm -hmm. uh, אבל בלי עוזי והסגנונות, זה רק עוזי. מה זאת אומרת? זה נשמע כמו עוזי והסגנונות. עוזי אוז, הוא... פוקס, שהם הבקינג כן, הוא היה בלהקה, עוזי פוקס. כן, כן. אבל ההקלטה הזו כבר הקליט כעוזי פוקס, עם, <אז> <אז> עם חלק מהחברים שעזרו לו בנגינה. המיוחד בזה, יצא תקליט דיסק אוסף של עוזי פוקס לפני הרבה שנים, של אילן בן שחר. מתחלות, כן. אני עזרתי לו קצת בכמה קטעים שם, דרך אגב. Mm -hmm. אז הגרסה הזו היא גרסה שנמצאה ב... עם כל האוצר הזה של אריק איינשטיין, שנמצאה הקלטה של שני שירים של עוזי פוקס. אז זו הקלטת מאסטר, והיא שונה מהקלטת המונו שיש באוסף של אילן בן שחר. זו הקלטה אחרת. Mm -hmm. אז, אז, אז בוא נשמע את זה, זה לא יצא לגבי okay, ש... שום דבר. The... שיר מספר 10, דיסק מספר 1. Crime, עוזי פוקס. הנה, ישר לקליפסו. הנה זה בא. ישר לקליפסו, כן. רואי איזה סאונד. שים לב <laughs> לסאונד. <laughs> <laughs> של הגיטרות של אז. שאלה. כן, שאלה. זה מעניין. זאת, כן. זה מתוך, כן. Uh, זה מתוך uh, מאסטר. כן. Uh, איך אתה מרגיש כשמגיע לידיים שלך מאסטר מקורי, שונה קצת מהגרסה היותר מוכרת? מה זה עושה לך? זה תגלית, זה חבל על הזמן הדברים האלה. Mm -hmm. תכף יש פה עוד uh, כאלה. יש פה דברים יותר, כאילו, עוד יותר מרגשים תכף שי, uh, שאני אשמיע. זה, זה, אתה שומע משהו שאתה יודע שהוא לא יצא, מאומנים שונים, אבל זה, אתה שומע את זה, אתה יודע שאתה הראשון ששומע את זה, אולי, לא הראשון, הרי מישהו הקליט את זה, לא. שמעו את זה, אפילו אולי יש דברים שיצאו כבר בזמנו ונעלמו, mm -hmm. אבל אתה שומע שאתה יכול להחיות את זה, זה... זה, זה מוטיבציה רצינית. זה, אני, קורא, אני קורא לזה, מה שאתה עושה זה סוג של... זה עבודת אני, בילוש. אני לזה, מה? יש בזה משהו מעט עבודת בילוש. בילוש, כן, אבל יש לזה, עוד, יש לזה עוד תוספת של, אני קורא לזה אולי, להגיע לתולדות המוזיקה בארץ, משהו כזה. זה סוג בהחלט, של, סוג של זה ציונות כזה של mm. לעבוד על תולדות המוזיקה בארץ, לגלות בעתיקות שם כל מיני דברים מעניינים. תראה, אני בגדול עושה את זה גם לא רק על מוזיקה עברית, אבל בהחלט אתה... דרך משהו אחד הוא עושה לך טריגר לחפש דברים אחרים, ולפעמים נתקל בדרך כל העבודה הזו שאני עושה, mm -hmm. אז באים אליי אנשים, אנחנו רוצים, תעביר פה, תעביר שם, אתה מגלה חום, כמו חומק. למשל חלילית הקסם הזה, אני לא, לא הכרתי את זה, הגיע אליי, לא כן. אני הגעתי לזה. ברור. אבל... Uh... פתאום מבינים שיש להם איזה, איזה אוצר בבית שהם לא, עד היום לא יוכלו לפנח אותו, פתאום אתה יכול... לפענח את האוצר הזה. אני יודע, בתוכנית הראשונה אני קראתי לפיני דוקטור סאונד, עכשיו אני אומר, רגע, אני, יש לנו כינוי חדש בשבילו, ארכיאולוג הסאונד. זה גם, כן. וגם טרוני קראתם לי, <laughs> אז בכלל. <laughs> <laughs> <laughs> מה נשמע עכשיו? כן. עכשיו זה רצף קטן של, שמנו לב פה, עוזי, שהוא נהיה קצת יותר קסאחיסט פה, mm -hmm. סגנון קצת יותר קסאח מה... מהמוזיקה הקודמת. אוסי בנוסח דני שושה. כן, אז באותה תקופה, באותה תקופה באמת יצאו כמה, ואני מביא פה רצף של עוד שני שירים, אז מתבקש שיבואו עכשיו האריות. Where I belong, זה גם כן תקליטון שיצא במסגרת התקליטוני, האוסף של תקליטונים פסיכדליים. ואם צריך לומר, חיימון היה פה. אז זה קטע 11 בדיסק הראשון. הנה. אתם יודעים, לפעמים גם הדברים האלה קורים ואין מה לעשות. אבל הנה, אתם רואים? אנחנו יכולים לחתוך את זה ולהמשיך הלאה. ואני מזמין את משה לחזור ולהתיישב במושב הטייס. טוב, אז מה? כן. אוקיי, okay, כן. הרעיון לא שאגו עד הסוף. כן, mm -hmm. 아, מסתבר שטכנולוגיית <אז> או... ה-CD גם, כן, גם כן כבר uh, מיושנת. כן. היום קבצים לא נתקעים ככה, אבל uh, CD כן. אבל uh, זה בעצם הוביל אותנו לשיר הבא, uh, שיר 12 של uh, ג'ריקו ג'ונס, שזה, מה זה ג'ריקו ג'ונס? זה הצ'רצ'ילים. Uh, מאלבום השלישי שלהם שהם באירופה, mm -hmm. שנקרא ג'ריקו. יריחו, כך הוא נקרא, גם כתוב בעברית. גם פה הם בקטע בק... הראשון של האלבום, אחד מחמישה, נקרא אתיופיה. מעברים, יש מעברים יפים מאוד של הגיטרות, בסטריאו ימין שמאל, איך שמעברים מוצאים, כן. זה כבר מוזיקה קצת יותר מורכבת, גם קאסח, כן. אבל זה לא רק קאסח, uh, זה גם uh, מעברים, מלודיות uh, משתנות, קצבים ביוקה, משתנים, כן. זה כבר מוזיקה יותר מורכבת, זה קטע יחסית ארוך, זה כן. כל היום חמישה קטעים, זה שלוש דקות שיר. ש... קצת התפתחו. זה, זה נהדר, זה נהדר. כן, בתקופה הזו לא קראו לזה פרוג, מוזיקה יותר מתקדמת. אז פה שמענו את הצ'רצ'ילים, ואחרי כזה כעס אך קצת ניתן מנוחה. כן. עוד משהו מאריק איינשטיין, שלא נכנס לקופסה, ביצוע מיוחד שלו להגדת דשא, עיבוד של שם טוב לוי, והוקלט ברשות השידור, עם התזמורת של רשות השידור. אני זוכר. זה uh, בדיסק 2, שיר 10. Mm -hmm. אנחנו לא מגיעים לזה, אני חושב שאני השתתפתי בהקלטה של זה, כי זו הקלטה שעשינו אותו בבית המורה בתל אביב. יפה. כן. יש ערימה של חבר'ה על הדשא, אני דברים כאלה מחבר, בנים בנות ביחד זה יפה שיש אומץ לפעמים להתערבר, שרים שירים ומביטים למעלה, ענן שמב״ם. خو hit im ki mitל al niet م בלט יוצאות ידיים אל הדרך, ומסלולם ארוך ומפותל. גומרים לשיר ומקשיבים רוב קשם, בינינו מתפתלות לחשושיות, יש הסתננויות בתוך העשר. יש פה כל מיני גב שושיות, כיוון שתרדמה עליי נופלת, שוב אינני מצליח לאתר, של מי היה אשר עליי זוכלת, ואת גופי הופכת לפסנתנת. וכשאני מקיץ אין איש בדשא, רק קצת קריר וקצת רטוב מתי. ולהפתעתי אני רואה שאות אוצרותי טלין תל, עליי מותר. In my eyes, my eyes are in my eyes And in my eyes, my eyes are in my eyes I ask what I'm about In my life, I don't know what I'm about I also ask you, you're in my eyes I don't know what I'm about And the answer is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 פתאום היא מסתובבת והולכת ורק אני שותה קודשיו נו די זה יפה, זה מאוד יפה כן. והאיכות הסאודי מצוינת כן, מדהימה טוב, קרדיט לכל ישראל. ולך? מה זאת אומרת, לכל ישראל, לך? כן, הבסיס צריך להיות טוב כדי שאפשר יהיה להוציא ממנו משהו. אמר פיני בהצטנות. לא, באמת עשו איזה הקלטות טובות מאוד. היה גם בירושלים אולפן מוזיקה מאוד טוב, שעשו שם הקלטות טובות מאוד מעולות. באימקה הקליטו? היה באימקה אולפן, כן, היה שם אולפן, והיו שם מקליטים שם הקלטות של תזמורת רשות השידור. עם כל, עם כל מיני דברים נוספים עכשיו שם. עכשיו יש לי פה הפתעה. Mm -hmm. במסגרת העבודה על המאסטרים של אריק איינשטיין, mm -hmm. הוא פותח מאסטר אחד שכתוב עליו סע לאט, הוא שם mm -hmm. את הטייפ, אני שומע הלהקה עולה על הבמה, מכוון את הכלים. אתה שומע שזה אופה חיה, זה לא סע לאט. כן. ואז uh, מציג uh, את הלהקה. Mm -hmm. והופעה שלמה של הלהקה הזו, אני, אני פשוט נגן את זה ונשמע את זה okay. מעצמנו, זה בדיסק מספר 1, קטע 14 וישר אחרי זה 15. אוקיי, הנה בואו נשמע את ההפתעה. <coughs> <coughs> <coughs> שלום, ערב טוב, להקת תמוז על הבמה, אריאל זילבר, אדם זיידל, נון זייד, מאיר ישראל, שלום חנוך. וחיים רומנו נגן אורח. טוב, מה ששמענו זה הפתיח וזה עכשיו הקטע, הקטע שמגיע. חן שלח באחד, oh, oh, oh. באחד, חן שלח באחד. שם ראשו על הקר, הצייד שעייף, וחלום לא מוכר. The bluebird, the изменings To a house And the small head Pompa seems to be The two ears 소리를 Beautiful,opes כל הלילה דמעותיה שוטפות מחתה מאבן טוב, במקום הוא עושה פעם אחת אור, ולא ככה אור כל הזמן. אבל הבשורה הטובה אוקיי. נחזור, כי לא פתחו לי מיקרופון, מה לעשות? טוב, אז מה שהתחלנו לומר, זה שהבשורה הטובה היא שזה יכול להופיע מתישהו, נקווה שבקרוב, על פרויקט חדש, שיוקדש בעצם לתמוז, נכון? מקווה. ענייני פרוצדורה של איך מוציאים אלבומים למי שייכים הזכויות וכאלה דברים, אני חלש בזה. כן. מכיוון שבעצם זה תמוז, אבל... אני רק יודע להביא את הצלילים, שמעתם קצת טעימה מזה, אני חושב שזה מדהים. הופעה שלמה. הלהקת תמוז הופיעה כלהקת חימום להופעות של אריק איינשטיין בתקופה של סל לאט. מדובר על הקלטות משנת 74', לפני שתמוז התגבשה כלהקה, אפילו חתמו עם עצמם הסכמים. אז אני לא יודע מה מבחינה משפטית ולמי זה שייך הזכויות וכולי, אבל זה הופיע, זה הוקלט במסגרת ההופעות של אריק איינשטיין באותה תקופה. טוב, אנחנו נקווה ש... כל העניין הליגליסטי אה, אה, ייפתר, כי באמת מדובר כאן בדברים שהם אה, הם בעצם חלק מ, אה, מהתרבות הישראלית. הנה, אנחנו שומעים את שלום עושה קול שני לאריאל לא, לא זילבר. זה לא דבר... אה... ונועם זית כנראה על המשולש. <מח> <ודרך מח> <קשות, מח> <מח> <ממש ככה. מח> או, או. בצילו, צללה בצילו. נהדר. מי זה? זה קרניהו הזה שם? זה הגיטרה. אה, זה הגיטרה? אוי, זה נהדר. אה, שומעים בסוף שם אומר את זה. טוב, אנחנו עוד קבוצה של קטעים בעצם, אבל זה בעצם קטע אחד. שקשורה לפרויקטים שעשיתי להם מאסטרים לוויניל, mm -hmm. אחרי זה נעבור למוזיקה יותר אישית שאני אוהב, mm -hmm. של זינגלה. בעצם זינגלה היה הרכב פרוג ישראלי, הראשון בעצם לדעתי, שאול וורסברג השמיע טייפ שלהם, ואני הקלטתי את זה בערך בשנת 74, היה לי מוקלט על טייפ סלילים ישן. ושמעתי וידעתי שזה ישנו. זה יצא בסוף בחברת התקליט בשנת 77, mm -hmm. כשלוש שנים אחרי זה. אני זוכר אז בתוכנית הוא אמר, הם מחפשים להוציא את זה. Mm -hmm. בהוצאה של התקליט הזה, mm -hmm. קיבלתי לידיי, זאת אומרת, בהתחלה עשיתי העברה של התקליט, אין את המאסטרים, mm -hmm. ואז קיבלתי לידיי עותק מוקדם. של שנת 75', הוא יצא לרדיו ב בתור הדפסה של תקליט, mm -hmm. סדר שירים שונה, סאונד יותר טוב, ההדפסה של התקליט הרשמי, אני לא אהבתי את הסאונד שלה, משהו היה לא בסדר שם, ההקלטה הזו הייתה יותר טובה, וממנה יצא המאסטר הזה. עכשיו, mm -hmm. אנחנו נשמע את שלושת הקטעים ברצף, זה רק אני אציין, באלבום הרשמי, הקטע המסיים, אה, נקרא אה, Seven Flower Street, שהוא מסתיים בקטע שנקרא One Minute Prayer, שזה בעצם נגינה הפוכה של איזה קטע. Mm -hmm. ואני <laughs> ככה, במשחקים שלי הפכתי את זה ושמעתי את זה, וקיצור... הפכת את eh, המנגינה ב... ההפוכה. כן, אבל אנחנו לא נשמע את המנגינה ההפוכה, בעצם מה שקרה, האלבום הזה, eh, עבדתי גם על הוצאת אלבום של שירים נדירים של זינגל, שגם יצא באוזן השלישית, mm -hmm. והקטע הזה במלואו מופיע. אז אנחנו נשמע שלושה קטעים, Seven Flower Street, One Minute Prayer, שזה 40 שניות של קטע הפוך, ואז קטע, קטע בעברית, שנקרא רוח ערב, שזה הקטע ההפוך שמסיים את הזינגלה. Okay, אוקיי. באיזה... אנחנו מדברים על דיסק מספר 2, הקטעים הם uh, 2, 3 ו-4. אוקיי, okay. אז הנה, בואו נשמע את... זינגלה. Uh, ש... 2, את זינגלה. הפעם, uh, משהו פה קורה. או... הוא קופץ לי, ואני תכף... בואו נראה. אם לא, אני צריך להעביר את זה לקומפקט אחר. כן. Okay. Yeah, כמו בעד. במעדן ויניל הרגיל, נגיד ככה, כשאנחנו נאלצים להעביר תקליט פה. מפטפון לפטפון, אז אנחנו... נעביר את זה היום נעביר את זה לקומפקט אחר. הנה, תכף זה יסתדר. הנה, שיר מספר שתיים. ככה זה נגמר קטע מספר 2, ואתם מאזינים ברדיו קסם 106 FM, ואנחנו נעבור לקטע מספר 3, שזה בעצם מה שהוא אמר, וזה זה. רוצה להגיד משהו, ארון? נראה, זה הקטע ההפוך. אתה רואה, זה הקטע ההפוך שהוא דיבר על זה. מעניין, בואו נשמע אותו. רגע, עכשיו נגמר הסרט עם הסרט ההפוך. כן, ועכשיו הקטע המקורי של ההפוך הזה. עכשיו נשמע את הקטע המקורי. כן. טוב, בואו נראה מה זה הקטע המקורי של ההפוך. זה קטע שהוקלט כמובן קודם לכן. אה. וככה? זה שיר, שיר יפה בפני עצמו, כן. מתוך השיר הזה הם לקחו קטע של 40 שניות והפכו אותו. והפכו אותו. כן. למה, מה הייתה הסיבה? פסיכדלי. פסיכדלי. פסיכדלי. קטע שלא מוכר, mm -hmm. כי זה לא, זה לא הלך, זה לא התפרסם, זה לא נדחף, אבל יצירה יפה, וקצת פרוגיות גם בשיר היפה הזה. קצת מזכיר את הביטלס ככה, בקטעים שלהם שם. הרמת לי להנחתה. אה, כן. <laughs> <laughs> <laughs> כי השיר הבא הוא שיר של הביטלס, שיר שכולם מכירים אותו, גרל. Mm -hmm. מה הסיבה שהבאתי אותו? יפה. <laughs> <laughs> <laughs> אני עברתי מתקליט, מיוחד של ה... מה שנקרא Mobile Fidelity, בגלל האיכות של הסאונד. Mm -hmm. את כל האלבומים של הביטלס לעצמי, שירות אישי לעצמי. ובמסגרת המשחקים שעשיתי, הרי חלק מההקלטות של הביטלס המוקד... המוקדמות, הן לא ממש סטריאו. אחד ימין הקלטה... ושמאל. זה, זה, זה, זה בעצם הקלטה שנועדה למונו. שבערוץ אחד יש את כל הכלים והנגינה, ובערוץ נכון. השני יש את כל השירה, לפעמים עוד איזה כלי מופיע נכון. שם בהפסקות בין השירה. כן. וכשאתה עושה את זה מונו, אין בעיה, הכל נשמע בסדר, אבל כשאתה שם סטריאו, אז הבאס מופיע לך רק מרמקול אחד. והשירה רק מצד שני, שזה אולי נחמד ב... בתור גימיק, זה בתח... היה טרום בתח... סטריאו. בתחילת... בתחילת שנות הסטריאו, אבל כן. לא באמת uh, לשבת ולהאזין. וטכנית זה די קשה לשמור על סטריאו ולהביא גם את הזמר וגם את הבאס לאמצע, אבל דיסיתי לעשות את זה. ובקטע שתשמעו עכשיו, יש סטריאו שהזמר והבאס נמצאים באמצע, ועדיין יש סטריאו כלים בצד שמאל, וכלים בצד ימין, וקצת שירה בצד ימין. משחקים שלי, ככה עשיתי על... אז זה עריכת סאונד ש... זה בעצם מיקס שאני עשיתי לעצמי, אני משתף את זה. יפה, איזה קטע? הקטע הוא מספר... מספר 11, בדיסק, בדיסק הזה, כן. טוב, זה, אני יכול להגיד לכם, לה, להגיד שזה באמת עבודה קשה לעשות את הדבר הזה. אז כדאי לשמוע באוזנות. will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, girl, girl. She's the kind of girl who put you down when friends are there. She's looking good, she acts as if it's understood. She's לא, אז זכינו פה להשמעת בכורה של קטע מאוד מיוחד ביטלס של ה-Betless של המיקס. יש, אה... את הקטע הזה העליתי דווקא ביוטיוב, אני לא בטוח אם היוטיוב לא חסם, אני חושב שהוא לא חסם אותו, והוא, הוא נגיש ביוטיוב, יש כמה קטעים כאלה של סטריאו. כן, כן, זאת כל... הזדמנות, חבר'ה, תיכנסו ליוטיוב, תיכנסו לערוץ של פיני, כותבים את זה באנגלית, שפאטר, ואתם מגיעים לגן עדן. גן עדן מוזיקלי, לא גן עדן, חס וחלילה. גן עדן מוזיקלי. יש עוד זמן עם גן עדן ההוא. כן. נקווה. בעצם הבאתי לכם משהו שעשיתי אישי לעצמי, שיתפתי איתכם. יש עוד אחד כזה, זה ארבעה בתור, קטע 12. הקטע שנקרא make miss smile של להקת שיקגו, אנחנו מכירים אותו כלהיט בן שלוש, שלוש וחצי דקות. הוא בעצם צד שלם של אלבום כפול. הוא מתפרס על צעד שלם, הוא נפרס, בתוכו יש עוד שני קטעים, שני שירים, אחד אפילו יותר ידוע, אחד פחות, ונפרס על פני 20 דקות. וזה היה, אה, הקטע הרגיל הוא קצר מדי בשבילי, והאור זה צעד שלם לשמוע. עשיתי מיקס שהוא בעצם לוקח את ההתחלה ואת הסיום ועוד קטעי מעבר, ויצא קטע בין קרוב ל-6 דקות. דקות. אז זה כאילו שילוב בין גרסת האלבום לגרסת הסינגל. נכון. סינגל מוערך, extended single, זה מיקס שאני עשיתי, לא, לא קיים בשום מקום. לא נשמע. גם אנחנו נוכחים, נחייכים, זה קטע נהדר. זה קטע נהדר. כן, אני אומר, אם, لا, למה לחייך שלוש דקות אם אפשר לחייך שש דקות? כן, <laughs> כן. זה קטע נהדר. טוב, מישהו צריך אחר כך לגרד את החיוך הדבילי שלנו. <laughs> <laughs> זה, זה פשוט, לא uh, בעצם, מה שאנחנו מבינים פה, עם כל השיחה, תקליטים וסרטים <laughs> ולנקות וזה, בסופו של דבר המוזיקה היא עושה לנו רגשות. שמחה, נכון. עצב, מביאה אותנו למקומות שונים, וזה זה, זה בדיוק מה שרציתי... זה המוטיבציה שעומדת מאחורי כל הדברים שאני אומר. זה נהדר, זה נהדר. אז, אז לכן בעצם, זה מביא אותנו לשיר הסיום שבחרתי. Mm -hmm. אומנם היו עוד שירים, הם פשוט לא נכנסו בזמן, אז אולי נעשה פעם אחרת כן. עוד משהו. בוודאי. שיר הסיום הוא בעצם חצי מקטע הסיום של האלבום שנקרא Schools Out של אליס קופר. Mm -hmm. הקטע הזה נקרא Alma Matter. Mm -hmm. פה בעצם אתה שומע את ה... ככה אני מדמיין לעצמי את הסיפור, את הבוגר בית ספר, שהוא היה מופרע והולך מכות ועושה כל מיני דברים. כן, כן. בעצם הוא אומר שלום לבית ספר, הוא גמר כן. את הי"ב שלו, כן. והוא הוא, הוא נפרד מהבית הספר הזה, זה כל כך, אתה שומע את זה כן. בשירה, בסיפור של השיר הזה. Mm -hmm. אז זה שיר יפה להגיד שלום לסיום התוכנית הזאת. כן. פיני, אתה נתת לנו הרבה אושר והרבה חיוכים. אפרופו מקמיס מייל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה כן. על המוזיקה. כן, תודה לכם על האירוח. ואנחנו נשמח לארח אותך בפעם השלישית, והרביעית, כן. כי uh, המגוון של המוזיקה ש, שיש בפיני, בעלות שלו, ובצ... ובאוסף שלו, אני מניח, הוא... ובראש שלי. ובראש של שלו, בלתי נדלה. <laughs> משה, תודה רבה. תודה, תודה רבה תודה לאמירה, תודה, תודה רבה, רבה לדותן, תודה רבה לכם. תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן וניל, <laughs> אליס קופר. Back to the scene.